Most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János A műsort a Süti támogatja A 7. kerületi Dembiszki 39 A közvekítést a Sharp Electronics Az LCD technológia úttörője támogatja A műsor termékmegjelenítést tartalmaz A mai ez, ez nagyon súlyos volt. Ráadásul 55 éves koronra megtanultam, hogy megtanultam a kupám. A szűkabb környezetben lehetséges, hogy elmondanám, hogy mitől volt borzasztó ez a nap. És tudom, hogy most szűkabb környezetben vagyunk, de mégsem szórakoztatnám önöket ezzel. A szűkabb Annyiban minden rendben van, hogy végül is a meccs nézéshez hol van előírva, hogy kiegyensúlyozott hangulatban kell, hogy legyen az ember. Én például most leveszem a zukrimat, mert ez az ahi lesz ínsérülésem, ez a rengeteget gyalogval taptak. Vagy lehet, hogy az idegi kijöttek a sarkamon. Itt hívlem fel szíves figyelmüket arra, hogy arra kért engem a... Süti? Azt mondta a dömsődő, hogy már itt tartunk, hogy a süti támogatja az itt, és most Azt mondtam, hogy végülis, hogyha a sütit és a sárpot összeadjuk és elosztjuk kettővel. De nekem a sütivel az égegyet a világán sem bajom nincs, a meggivel volt. Ameddig egy olyan együttműködés létezik, amelyben én elfogadni tudom azt, ami egyébként tőlem távol áll. valami őszintén nőket én soktam leszorítani, az álmot időben eset teszem, de se a Meggi, se a Süté esetében nem én voltam a kezdeményező, sőt, a Sárta esetében sem, és hát akkor meg nem mondtam azt, hogy hess légy, ne száj rám. Jézus Mária, Kóbor János és Mészői Géza vannak Mérei Andréánál, hát Egységes, hogy ma féket kell tenni a nyelvemre, mert pontosan azt fogom mondani, amit gondolok. Egyébként is azt mondom, de Kovor Jánosban most hirtelen volt valami, mint hogy a saját maga karikatúrája lenne. Őszintén remélem, hogy én nem szeretnék a saját magam karikatúrája lenni, vagy ha igen, akkor nem ebben a vonatkozásban. Szóval át kell adnom azt az üzenetet, hogy a sütiben ma e, a kocsmatúra lesz, és fél tízkor iszajatos mennyiségű Holland, Új-Zéland, Ausztrál, akkor még színióza, már egy órán belül e, tök részeg ember lehetséges, hogy lesz, tehát a meccs nézéshez a körülmények nem ideálisak így tehát a sütibe, ha elis is látogatunk, akkor az nem ma van, illetőleg arra kéri önöket a süti, hogy amennyiben önök náluk szeretnék megnézni a meccset, akkor még 23 percük van, még 22 percük, hogy az első fél ott tetten érjék hogy egyébként az első vecs, ami 3-4-8-ig végződik, addig nagy mennyiségű új zélandi, ausztrál, figyelj, ezt kapcsoljuk így, hogy nem szeretném nézni semmi szépen, akkor Mérei Andréát, hogyha itt lehetne a Mérei Andréát megállapod, teljesen jó, de én nem. bele tudtam bemutatkozni. 3539451 vagyok. Nem láthatták, de Cioloski Zoltán az első dolgunk az volt, hogy például megfogtuk ezt a TV-t és ráraktuk egy asztalra. Annak idején amikor a holland cégtől kaptam egy TV-t, azt minden egyes alkalommal bevittem a TV 3-ban az ZDF TV. Kölegek, ki onnak Tegnap meccs nézés közben, közösségi meccs nézés közben jött fel a téma, hogy uh, Kovács Kálmának volt valami nyilatkozat, ahol az együttelgettől, hogy Svágyiak működésével meg. Igen, igen, állítólag igen, ez a Hír TV-ben volt, állítólag, igen. De ennyit tudom, rá, akkor ez valódi? Ez valódi, illet illetve senki nem cáfolta, és azt is tudjuk, hogy ezek után Kovács Kálmánra más tévés és rádiós társaságok nem tartottak Igen, de hogy Kovács Kálmán Vagy egész egyszeren olyan mértékben tévesztett el a házszámot, ami szerintem már üdítő. Tehát értő, hogyha valaki egy Európa-bajnokság... A Vitrai Tamás volt utoljára olyan, aki olyasminek... Tehát olyas valaki tüntetett fel Kajakkenóban, aki nem is volt benne. De ez most ebben a pillanatban jutott az eszembe, tehát Kovács Kálmán is beírta magát bizonyos szempontból valahova. Akkor ez egy hírtévés felvétel volt, tehát ott keresem, ha meg akarom találni. Írja be, hogy Kovács Kálmán, nézzük meg hírkereső. Most mindjárt, mindjárt megnézzük önnek. 28 312 cikk van róla, az Indexen. Igen, tehát azért elég nehezen kereshető ez így. De, de mi most, hogy ott akar kacagni? Ha meg akarok róla, hogy ő zönni, tényleg így hangzott el. Egyébként őnek teljesen igaza van az ember, csak saját forrásból itt teljesen igaza van végül is. Igen, És sem, tehát hogyha a fiala azt mondaná, hogy látta, de én sem láttam, csak olvastam róla. Én meg hallottam, tehát egy sőt társaságában az még lát, mi lehet, Nem kell. Köszönöm. Fő szerkesztővel SMS-hez Oké ilyet soha az életben nem szoktam írni, hogy okés, de a mai nap az ilyen. Okés, én is egy kicsit, én is, a napról elmesélném önöknek volna, ha nem kéne bejönnöm. Én is egy kicsit, én is egy kicsit. Szerintem ezt a mondatot nem fejezem be. Lehet, hogy egyébként is hallgat bennünket. Vala a most menjenek el, mert este új zélandiakkal lesz tele. Megmondom önöknek őszintén, hogy halványlag őszöm is, hogy hatkor ki fog játszani kivel. De azt sem tudom megmondom, hogy hármilyet kilenckor ki fog kivel. De majd ha megkapcsolom a tévét, akkor rövidesen elém fog jönni. Az az élet és az a rádiózás, amit én csinálok, az a rögtönzések művészete, és hogy tényleg művészete vagy sem, az rövidesen kiderül, ha valaki felhív, az azt jelenti, hogy van egy pali, akinek halványlag bűzen nincs, hogy milyen mes lesz. Együtt fogjuk nézni, ezzel együtt van, aki hallgatja a műsorát. Ma a 2012. június 13-a szerda van, és onnan gondoltam, hogy holnap jön a mesterházi, akkor azt csütörtök. Két percunkban lesz 3.6, akkor ez nem lehet más, mint az itt és most, mert a kejfejjelcsi 3.6-kor nem szól, vagy megbolondoltam, hogy a Csauuszki itt van, és az északi fényrévén világos volt. Egyébként semmi se kizárt. 3.53, 94, 51 az elérhetőségem. És azt kérdezem, hogy az nagy hátránya, hogy az ember egyébként feszült állapotban kezd meccset nézni. Aztán nem lesz itt, és most Ellenberger, hogy hatkor vagy 3-9-kor néz neke velem meccset, azt majd megbeszéljük holnap. Ma biztos, hogy nem nézünk együtt meccset este, mert arra vagyunk kér, hogy vagy nem menjünk, és atra meg nem tudok oda menni, mert itt vagyok. Az egész tévénézés az úgy jött egyébként, csak elmesél meg a történetet és aztán előbb-utóbb valaki kerüljön előve, nem szeretném csak a magam hangját hallani. Ugye a Meggi Utánozézé Virágüzlet előkerült a Süti. A Süti egyik tulajdonosa, egyik tulajdonosát sem ismerem, de ismertek valakit, akivel nekem korábban volt üzleti viszonyom. és azt kérdezték, tudom, hogy ezt a 7. kerületi műintézményt ezt hogyan lehetne bevezetni a piacra. Mint önök is tudják, Én ezt egyáltalán nem értek, így azt tudtam mondani, hogy egyáltalán egy dolgot tudok kitalálni, az pedig az, hogy egy olyan dolgot fogok csinálni, amit személyes. Személyes pedig mit tud lenni, jön a labdarúgó Euróba bajnokság. a helyiségben, ellátogattam a helyiségben, hogy ez fontos, vannak egy földszintje, meg egy emelete van, WCS-d, ott nincs tévé. Földszinten is van egy tévé, emeleten is van egy tévét, szállap egy kezbes hűtőgép szerelőnek is dőlt, és aztán ugye a Story TV-t kezdtük nézni, és hangosan ordítottunk, hogy nem stimel, de az illetőben már volt egy két pálinka, így nem betész, hogy ő maga váltott a Story TV-re, ez a pillatok alatt megtaláltuk aztán a meccset. Amíg most hirtan azt tudnám megmondani, hogy kik nyertek, szerintem döntetlen lett, az ukránok lá játszottak a lengyelekkel, de az emlékeim egy ülnak jobban mint a mai, akkor minden telfejt, itt töröl az addva, ez tükrendbe volt. Tehát régebben ezek teljesen érinken értek, már azonban kivatják egymóst Csak azt mondtam, hogy foglalkozzunk a labdarúgó Európa-bajnoksággal. Halló! Jó napot kívánok! Önnek is! Ö, azért hívtam, mert kérdezte, hogy nagy gond, de feszülten meccset nézni. Ez kérdeztem. A meccset kezdeni. Nem gond, csak három sörrel Nem gond, csak? Három sörrel kell a meccset. Igen, de három de igen, de igen, sört, ő mennyi idő alatt iszik meg? Hát az első háromat, az fél alatt. Jó, de hát akkor az első fél óra, és mennyi idő mennyi idő után érzi, hogy lazul? A más. És az első és a második sört időben mennyi különbözteti meg? Három perc. Képzelj el, angol órán tegnap az angol tanárom, aki nem nagyon beszél magyarul, megmutatta azt egy internetes videón, vagy nem tudom, ezt hogy kell mondani, hogy hogyan kell karddal kinyitni a sört karddal, sördbort pálinkát és pesgőt. Hogy csak hirde bejutott. jutott? Hát én csak azt tudom, hogy minden sörnyitó. Hogy micsoda? Minden sörnyitó. Azt most nem értem ezt a szót. Mindennel, igen. Hát, nézze, azért nekem volt, hogy Csiszár Pali egy évfolyamtársam volt, ő azt mondta, hogy az előle az orosz nő előle elmenekült, aki egyébként konkrétan a fogsorában nyitotta ki a sört. És utána arról volt, hogy ők ketten egymásba gabajodnak, de lemondott róla. Hát, ez tényleg. De visszatérve egyébként a feszültségre, milyen sört iszik? Tehát most például feszült, vagy nem feszült, és azért egyáltalán nem fog sört inni, vagy, a, vagy az ember akkor is iszik sört ha nem feszült. Uh, fogok sörténni ideget de nem mondhatom a Márkát, hogy ne mondjam most már, hogy megkérdezte, ne kérdezzenek arra itt vagyok én tehát ott tartottam, hogy a süti azt mondta hogy hát vezessük be, vagy egy ezt a sütit és én azt mondtam, hogy jó, rendben van, akkor nézzünk meccset kitaláltam a reklámokat, felmondta Régszint a Dunai Misi, Régszint a Horváth Péter szerintem nagyon reklámú születtek Azt mondtam, hogy kéne egy tévé, akkor kiderült, hogy a Sárp elnök vezérigazgatója vagy csak elnök, vagy csak vezérigazgató, vagy valami fő mufti. Szintén engem hallgat, akkor lett egy tévé. Kicsit az egész élet ilyen. A rádió finanszírozásáról talán most ne kezdjünk el beszélgetni, azt hagyjuk meg más alkalommal és azt sem meg, hogy végül is a Csalóczki hogy tud elmenni kakilni, hiszen ahhoz neki egyébként valamit ennie kell, és hogy azt egyébként miből fedezzi, azt szintén megkérdezzük meg a Csalóczkitól, maradjunk abba, hogy itt olyan emberek léteznek, bár én nem panaszkodhatom, én itt egy krűzus vagyok, akik alapvetően bőrlégzéssel léteznek, nekem meg az a dolgom, hogy próbáljam tisztán tartani a bőrüket, hogy hát tudjanak bőrön keresztül élegezni. Jut eszembe találkoztam a Györgyi Annával. Találkoztam a Milyen Bernadettel, mindig a Hajdú Péternél szerepen, nem mi a neve. Találkoztam a Makai Józsival, találkoztam az Olán Laci feleségével, a Györgyi Annánál, pedig csak egy helyben álltam az oktogoron. És akkor kitaláltam ezt a Süti féle TV nézést. A holnap megkeresnek más ötlettel, azt is megpróbálom üzletre fordítani, szerint körülmények között amolyan kalipszós módon, de talán nincsen zokni szabad. Tehát ha kerestünk egy görgőszék, körgős asztalt, hogy rá tudjuk tenni a tévét. Ezt nem találtuk. De figyeljenek, ez a rádió minden szempontból, tehát én nem tudok olyasmit mondani, ami ami végeredményben nagyon negatív lenne. Kicsi, büdös, de hazánk, ez az én, tehát kész. Eleget pofáztam, most önök jönnek. 353-90-451 Szoktak önök otthon beszélgetni a feleségüket? Tehát ami önökkel megtörténik, arról szoktak beszélgetni. Egyáltalán például meccsalat lehet beszélgetni, és szerintem meccsalat nem lehet beszélgetni. Vagy meccset néz az ember, vagy beszélget. 353 94 51. Még elindulhatnak a sütibe A cím az rövidesen kiderül 6 óra korareklámnál Ám ha az esti mestről elvagyunk vagyunk tanácsolva mert kocsmatúra lesz 353-94-51 Lehet foci közben beszélgetni? Szex közben lehet beszélgetni? Evés közben lehet beszélgetni? Lehet nem beszélgetni? Tegnap aktívabbak voltak. Holnap nem is leszik, és most is péntekense, se. vasárnapse, se, vasárnap se, hétfő se, kedden Legközelebb, legfejebb Szerdán. Tehát egy hét múlva. Aztán pedig jön a nyári szünet, és ne felejtsék, minden itt és most, ugyanúgy, mint a Kejfei Hacsi kísérleti műsor, utolsó adás. A mai nap utáni ezt aztán még nyomatékosabban állíthatom, mint általában. De ne kérdezzék, hogy mi történt, csak olyan talányos vagyok. Ugyan, telefonál anyukám, kisfiam, valami baj van. Nem anyukám, én magam vagyok a baj. Elérhetőségem 353 94, ha nem hívnak, én nem koptatom hatig a számot. Mi vagyok? Azt szeretném kérdezni, tehát Karmengér László, hogy én um, bátorkodtam én, én egy másfélte, egy levelet egy évvel tőlek, mikor volt ez a közös futballnézés, most itt bekapcsoltam a rádiót, már munkaidőben vagyok, de szokott alul hamar eljöttem, és épp hallottam, hogy most uh, ez létezik, csak nem kellett külön jelentkezni erre bárki oda mehet. Persze. Ne ott a amit ön kérdezett, ha ezt nem meséltem el, ugye arról volt. Sődyen kitaláltam ezt. És azt mondtam a sütinek, hogy én leszerződöm velük, illetőleg hát ez egy ez egy egyszeri vagy kétszeri alkalom volt, tehát ez szerződés nem biztos, hogy létrejön, de számla van, tehát a noi előtt tiszta vagyok, hogy megnézem azt, hogy van-e 24 emberre vonatkozó jelentkezés, magyarulogy egy foci csapat jelent. Ha három foci csapat jelentkezik, azt nem veszem komolyan, de az egyikben szerepel egy foci csapat, például az oltalom hajléktalan futballválogatot írt nekem, azóta is várom az újabb jelentkezésüket, már arról volt szó, hogy segítsek nekik médiailag, mert az egyik alkalommal ott voltak, majd az első alkalommal talán 46 a jelentkeztek, és akkor azt mondtam, hogy próbáljuk ki jó vajon halem kapta vissze élést az nem azért van, mert, mert nem nem nem nem igen, Akkor vagy félreérthető voltam, vagy udvarjatlam, vagy egyszerre mind a kettő valójában, az, hogy most ez a műsor van, az egyebe között az ön e-mailjének köszönhető. ma este nem találkozunk a sütiben, mert ott hollandok kocsmatúrán vannak, az azt, azt kér érteni, hogy valaki befizet egy X összeget, kap egy pólót és addig iszik, amíg azt nem mondják neki, hogy letelt az idő, és akkor elviszik valami másik helyre, hogy ott haljon meg, ez persze nem igaz, hát ha ott fog fog nem tudom micsoda, ki A WC-ben is fog nézni a lefolyóba. Uh, viszont holnap este könnyen lehetséges, hogy Jó, köszönöm, de akkor, akkor lesz még leesély. A... Abszolút, abszolút, mindjárt a holnapi nap. Köszönöm. Nagyon szívesen. Van egy ilyen közkeletű kép, hogy hány mi csak úgy a WC-ba, hogy az ember magához karolja a WC-ülőkét, de szerintem ez nem igaz. telefonálják, hogy hat után is maradjon még. Szia, barátom! Szerbusz, ha nem számítek rámnak, hol van ez a sütű? Mindjárt, figyelj, fél, várjál másfél percet. Nem is kell, 41 másodperc. Hát akkor vannak hírek, nem? Tegnap is voltak? Telefem voltak? Miért? Tehát ez egy ilyen rádió. A egyik nap van, hat, hat kóhírak, más napnél nincsenek. Ilyen lóugrásban. Mindjárt jó megbüntetem a rádió. Egyszerűen, ha így büntetem meg, mint ha más. Figyelek. Szabak a filáron, Tiszkó, Isten vagyok. Ha lettek volna tegnap 6-kor hírek, akkor lemaradtunk volna az el. <gül> igen, igen, akkor kétkorra is lemaradtunk volna, úgyhogy gyorsan el is kezdjük hamarabb. A közvetítést a Sharp Electronics, az LCD technológia úttörője támogatja. Én magam vagyok a termék megjelenítés. Yeah! Dánia játszik Portugáliával, ez van ideírva. Csak nem csapnak be. Elég sokan vannak. Hány pontja van a portugálok, azok kikaptak, a dánok, a dánok nyertek, azok megvertek a hollandokat, a portugálok, azok kikaptak a németektől, nem? Kedves operatőr kolléga, ha nem felülről mutatnád, az tök jó lenne. 353 94 rádióban nézzük a tévét. Figyeljük. Jó eset, igen ok. Jó eset. Kóációval letugyok. Azt értem, hogy két az ifjúkédesi olyan, mi az a süti? Ki az a mi Nem, mi ez a süti? Mi az a süti? Az egy, az egy pedig látóipari écsék. Késője miért? Ne, ez a neve. Ja, én. Kény a péksütőtengem a szemébe. Biztos nagy volt rá az okom. Hát nem volt, mert valószínűleg a vonalason hítam, és nekem valószínűleg nem jelzett ki, és uh, mondtam, hogy kaptam be. Nézd, én nem tudom, hogy önnek mondtam, mert is ilyet adásban biztos, hogy nem mondtam. Hát Ennek következtében önnek azt tudom mondani, hogy mindenre tudok reagálni, amit adásban mondtam, és semmi se állok, semmi ilyes se állok jól, amit adáson kívül mondtam. Ön haszódik. Saya cerita dia tu tetap orang sabar, tapi bismar pernah terbebel. Inilah risau, kalau bapak nak bawa apa-apa, maka saya tidak akan memberitahu. Tetapi, kalau bapak nak bawa apa-apa, maka saya tidak akan memberitahu. Tetapi, kalau bapak nak Persze, séreltett, de elég egyszer a kapcsolat ifjúban nagyon rossz állapotban volt, ami nagyon rossz állatú, állapotú kapcsolat, ami alapvetően a sexual szólt, de nagyon jó szex volt benne. Volt benne érzelem is, telegük igazsaknak a fia ajánlás. De igen rossz állapotban volt a kapcsolat. Én igen rossz állapotban voltam az este, és akkor betelefonált egy kedves hallgató, aki látotta egy ma férjét WC-ben nem túl jó állapotban, és egy, tök, egy, egy nagyon normális telefon terestett meg, amiben azt éreznék hogy nem volt amíg jó állapotban, és őszintén remélni, hogy másnapra kiheve Azt, részint azt az állapotot, amit előidézett bennem a rossz kedvem, részint, hogy a rossz is múlóban volt, nem volt annyiban elegáns, hogy nem volt muszáj, de végül is a feljelentő rovadba ellethetett fogadni, és maga a fogalmazás nagyon elegáns volt, önt kenterbe vertett. Ugyan lehet kenterbe verni a bekapást, azt nem tudom, de szóképp zavarnak tök jó. Pírosban vannak a dánok, fehérben vannak a portugálok. Az eredmény 0-0, a hatodik percben járunk. Második forduló. Nem második forduló, a mármint csoportmérkőzéseken belül a második forduló. 353-94-51 az elérhetőségem. Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy a Pepe van-e olyan jó focista, mint amilyen mértékben hentes és mészáros? Amíg erre a kérdésre nem válaszolnak, addig nem beszélek és nem adok zenét. Mi a véleményük Pepe futball mi voltáról? Szöglet egyébként, azt hiszem, hogy valaki rúgja, de hogy ki, ezt nem tudom, a dának. A Pepe van feladva, de bármilyen másikben is telefonálhatnak, szeretnék beszélgetni. Remélem, hogy nem az előző, hogy hivat viszont, akkor lesz. Figyelek! Hallo? Igen. -e jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó el jó focista nézze, aki rá, magibba kezdve az már előbb nem lehet rossz forzista De ez nem Real Madrid de sznobizmus? E, hát a világ egyik legjobb csopata, hanem a legjobb Ebben csopata. igaza van, de ön nem látta egy pár párszor úgy a Pepét, ami alapján az ember egyébként belejött, hogy saját játékostársát taposta meg kíméletlenül, mindenféle bocsánatkérési gesztus nélkül. Rövid telefon volt. Igen. Jó estét kívánok! Önnek is! A Pepével kapcsolatban a tegnap előtti, előtti mérkőzésen, amikor levette be a soraklát és felnézett és úgy rúgta a jobb főső sarokra, akkor gondolkoztam mert én is ezen először, hogy van-e olyan játékos, mint amilyen vartisztó, és úgy gondolom, hogy van, mert ilyet csak olyan játékos tud csinálni, akinek minimális eszre is van a hoz, Nem vitatkozom Önnel, az kérdezem Öntől, hogy a hentes és mészárosságát könnyű lehet-e abban a közegben, ahol ő él, neki megbocsájtani, B. megfeledkezni róla? Fú... Szerintem abszolút nem lehet neki ezt könnyen megbocsájtani. Ugye megérti, hogy én gyakorlatilag a kejfejancsink kívül más nem tudok csinálni, mert ugyanaz a véleménye, mint önnek, és ezzel a hozzáállása gyakorlatilag mindenhonnan kiírom magamat. Ö, azoban jön, ö, túlságosan ö, vad módon támadják ezért az emberek, reálisobban is lehetne ezt látni. Na de ugyan ez a helyzet a Nagy Lászlóval. Tudjátok, a Nagy László egy nagyon jó kézilabdás játszon a Győrben, vagy játszon a Veszprémben, de ne játszon a válogatottban, ez elvi kérdés. De játszon a válogatottban Nagy László. És ek? De játszon a válogatottban Nagy László. Aki egy évként a szíve helyének pécstercet, egy dobogó pécstercet tart? mintbár, ma is sportolok 96%-ra, 95%, akik nem érnek el olyan szintet, mint a nagy Laci. Én nagyon nagy veszterinfam vagyok, hogy ebben viszont én vagyok elfogult, és lehet, hogy önnek Oké, okay, rendben van, egy nagy jól beszél, köszönöm, azért elegánsan csinálja az elfogultságát. Nekem hogyan kéne tudnom kezelni, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, rendben van, elfogultság és az én rácium. A kettő együtt nullára írja egymást, mert azért ez ebben a formában persze nem létezik. Tudja, ez pontosan az a képlet, mint lett, ha lenne egy pár, én annak idején eljátszottam, én megcsarlom a másikat, akkor ő, nem, hogy a másik csaljon meg, akkor én is megcsarlhatom őt, akkor quittek vagyunk és folytathatjuk. Értem, amit mond. Ö, igen, ez, ez nagyon kényes dolog, ez a nagy Laci ügy nekem van barátom, akivel ezen nem összevesztünk, csak össze szólalkoztunk. Ő maximális a magyar szív, meg ez a mostan... Hát, hogy mondjam, ez a... Most ez valami magyar szív, meg tradi szív, ezt nagyon sokan elről tötik, de nem tudom, azt mondták, hogy azért jött el onnan, már ott nincs még Spanyolországban. Kérdem, én Magyarországon több pénz van, mint Spanyolországban. Nézze, én megnéztem a hírtelevízió, a hírtelevízió sok szempontból lehet szeretni, nem szeretni, de... Ott azért nagyon profi dolgokat is tudnak csinálni, néha öngolt rúgnak, és azért az ember haragszik rájuk. Volt egy nagy Lászlóval kapcsolatos összeállítás, ahol össze-vissza hazudoztak, de úgy, hogy ezt a hírtévét tette nyilvánvalóvá, Hunyadfalvi Ákos, jól beszélek? Igen. Azt mondta, hogy megbántotta a Barcelóna a Nagy Lászlót, és valójában emiatt jött el, amire a Nagy László ezt egyébként az illető saját szájával mondta, amire a Hír TV indirekt speechben, tehát Nagy Lászlót idézve, de Nagy Lászlót nem mutatva, azt mondta, hogy Nagy László egyébként ezt a kitételt cáfolta. Jászor. És ezt követően a Hunyad Falviákostól nem kérdezték meg, hogy egyébként szokott-e napközben Grimm-meséket elmondani. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy rosszul tudom, Na, Nagy László egy élete végéig szóló szerződést is ki a két. Így van, pontosan ez is, pontosan ebben a formában hangzott el, Önöm. viszont mit kezd azzal az információval, mely szerint, hogyha a Veszprém nem fizet 3 millió eurót a Barcelonának, akkor az 2013 nyara előtt nem engedi el, és ezzel kapcsolatban az ön által hőn szeretett Nagy László egy árva kukkot nem hajlandó mondani. Öhök. <tos> Én Fog fizetni a veszprémért, pár millió de nem gondolom. Aha, illetőleg valaki a veszprém nevében, azt egyébként tudjuk, hogy ti csodálatos pontok, ez a Mercedes. Ehh, eee... szerintem a Mercedes fog fizetni, akkor <tos> meg nem <az> kb. <tos> ne szeretnének jutni a Final forba, És ez csak így tudjuk el, nem csak a nagy vacíva, ha bocsánat, hanem... Jó, csak azt értse meg, és ebben nem fog, most hát tökéletesen értjük egymást, akkor is, hogyha nem beszéljük, ugyanazt a nyelvet beszéljük, csak más... Jó, nem bonyolítom. A mocsai, akit én ki nem mert szerintem a mocsaiban számomra valami nem stimmel. Tehát a mocsai biztos egy nagyon jó edző, de valami nem stimmel. A mocsai se hajlandó ez, hogy be megszólalni, ami egyébként azt jelenti, hogy a mocsai is nagyon hát hogy úgy mondjam euh, tehát olyan érzelmekkel van a dolog iránt hogy se pró-kontra nem akar megszólalni nehogy olyasmit mondjon ami miatt utólag saját magának magyarázkodnia kéne milyen ez abban a csapatban amelyben egyébként az a nagy László játékos, aki válogatottként így játékos, de már nem lesz az edzőja a mocsai, mert ugye veszprémbe meg nem ő lesz az edző Értem, amit mond, és uh, nem is tudom ezt megtenni, nem tudok ezzel ellen mondani. Jó, én azt tudom mondani, tő, nézzé, én megtanultam, én 55 éves vagyok, de nem tudom, hogy hány éves? 40. 40 éves koromban ezt nem tudtam. Tehát én 40 éves koromban ettől megbolondultam. Hát értem. Tehát egész egyszerre azt értse meg, hogy érzelmileg nem tudtam ezeket a dolgokat összeegyeztetni, a fejem pedig abszolút a szívemnek volt alárendelve. Igen, lehet, hogy ez, valahol is ez a probléma, mert nekem nagyon be az árva ez a klub a szívembe. Nézd, a Marian Kózmáról is hallottam már olyanokat, amit összerántoltam a szemembe, de ezt most már mondom, nem ez a témához. Én ezt értem, csak azt értem meg, hogy egy és ugyanazon dolog kapcsán, ha üsszeegyezhetetlen dolgokat talál, akkor meg kell tudnia mondani, hogy az a végső mondat, amit kimond, azt mi alapján mondja ki, és hogyha annak egyébként nincs értelme, akkor nyugodtan mondhatják a barátai egy bizonyos közegben, hogy akkor ők meg ezt azért mondják, mert ők meg ezt így gondolják, kedvesem, te meg ezt vett tudomás és úgy nagyon nehéz létezni, illetve egy nagyon szoros kapcsolat kell ahhoz, hogy így tudjanak létezni csoportosan. Igen, a száját is hajtok az ő véleményük és én, én ezt mondom nekik a végén, hát te ezt gondolod, én ezt gondolom. El tudja azt képzelni, hogy a csapartársak hogyan viszonyulnak a nagyhoz független, hogy Norvégiá ellen, had, vagy Norvégiának hat gól dobott? Hát nem tudom, a nemzeti sportnek a, a fényképét látta -e az meccs, átkapusztélkorejemecs elleni kispadról, Hmm. Ha esetek mará ideje, akkor nézzem, hogy... És akkor mit csinálunk záruásként a borból, a szóza történettel? Ú, <gül> uh, szózáról nem beszéljünk, mert itt, ott meg én vagyok a... Ott, én meg ott vagyok a... Nagyon szóza ez, tehát... Nem fogunk vitatkozni. Egy játékos szenved, z-be tüvelkesdőzik. Mi történt vele? Egy nő hívjon fel, és mondja meg nekem, hogy a Cristiano Ronaldo a szép fiú-e vagy sem. Férfiak kiméljenek. Szép fiú-e a Cristiano Ronaldo. Azt, hogy a nője egy baromi jó nő... Én telep egyébként megnéztem az Indexen a Mihalik Enikőt, mert azt írták, hogy most végre meg lehet nézni a mellét, hát nézzék, vannak olyan fényképek róla, hogy az ember, nem, nem tudom, telep kiszerettem a Mihalik Enikőből, és ez meg kellett látnom őt filmeztelenül, sose gondoltam volna, de nem ez a téma, Mihalik Enikő nem játszik a dánoknál, a portugáloknál viszont ott van Cristiano Ronaldo, egyik szavamat a másikban ne öltsem, hölgyek, szépfi vagy nem? Azon izé, ott az Index azon herciáskodott, hogy a Ribéry milyen, meg hogy milyen a nője. Ez nem volt szép. És volt-e mindenkivel beszélget. Az volt a kérdés, hogy a sütibe most menjenek, mert este Új-Zélandiak, Ausztrálok fogják egymást teljesen leinni. a sütiben ma nem találkozunk, legfeljebb holnap. Ez egy meccs nézés, ha nem vették volna észre. 17. perc, Dánia-Portugália 0-0. Igen. Haló! Jó reggelt! Jó napot kívánok! Én, nem rosszul lehet találni, én Langmára Nikó vagyok. Csak lop. hogy Nagyon közönséges arthon, és olyan egy kicsit, mint egy látens meleg. Tehát nem szép fiú. Köszönöm. Jó napot kívánok! Önnek is! Nekem semmi bajom a látásmelegekkel, szerintem se szép a Ronaldo, de én is vagyok az. Mármint, hogy ő se látásmeleg? Nem, az sem, és szép sem. Egyre többen hasonlítanak rám. Én se vagyok látesz, meleg? se vagyok vagyok szép. Valaki lerugta a pepét Mindjárt megnézzük Valaki elmondja, hogy ha valakit lefújnak lidokainnal Az valójában azon kívül, hogy az ember nem ére semmit Azt követően nem nagyobb a, míg nagyobb sérülésnek a veszélye? Azt mondják, hogy egy jól lidokainozott lábbal Azzal a fala szét lehet rúgni Csak az ember a meccs után veszély hogy lába sincsen Hárometvenhárom kilencszvent az elérhetőségre, ez itt el fogsz sem hárometvenhárom kilencszvent négyötven Azt mutatja az UEFA ellenőrnek a Pepe, hogy neki is van szeme. Fogadjuk, hogy a barátunk úgy az izenetet, hogy én nagyon szép vagy. De nem, nem, nem, küldött. Ki, ki ki az, aki küldött nekem egy SMS-et? Legyen szíves, mutatkozzon. De. Mert valami részében tudom. Igen. Szépen, Jó napot, Sérvus János Péter vagyok. Szia, édesem. Az előző polémiához, hogy Ronaldo milyen vagy milyen nem, Csak amin, hogy a Peter Couch volt válogatott közép csatárnak eh volt egy interjúja, egy két méteres langba lőtt a sár. Igen, de közben ilyen pillangó súlyú. Igen, igen. igen. <gül> igen. Azt kérdezte tőle a speaker, hogy eh, mi lenne eh, veled, vagy mi lenne belőled, ha nem lenne értel faszista. Egy szavas választ adott, hogy milyen érte most. Azt mondta, hogy szűz. Azt hogy... Mondta... <gül> De ez tök jó válasz! Ez nagyon rendben van! Nagyon rendben És arról a pallíról is kiderült, hogy tud foszizni, pedig hát konkrétan úgy néz ki, mint egy óriás szőcske, már elnézve kérek! Hát, pontosan erről van szó. Szóval van valami ebben a történetben, ami hozzátesz ugye a lapdarúgók férfélasságához. Igen, most legalább tudom, hogy miért vesztettem el olyan későn a szüzességemet. Te egy hallgatóval beszéltel? Tessék! Lehetjük az öltönybe öltözött edzőket, mint a az ilyen maszkunadrások, gosokat? A Ferguson például kegyetlen fel tud öltözni. Leöltözi az ellenfelet. Ez a Dick Advocate se öltözi túl magát. És hát a Blohin sevette fel a Versace öltönyét. Nem már Portugál 0-0 és alá kíván érvei címet is csega maj fénymásulokat csinál. Te ezt híjás? Most értem rá, hogy fénymásul, de semmiért nem. Mi ez fénymásul? Az, amit az utolsó léghajtító nem. 3-5-3-9-4-5-1 Most beszélgessünk a tetoválásokról A focisták Nagyobb mértékben tetoválják magukat Mint a kalapácsvetők is Ha igen, ennek mi az oka? Ezt most nagyon szeretném megtudni Most már megtudtuk a fókusztól, hogy miért köpnek Egyedül ő mondta, nem ketten mondta Itt egészen ellentétes vélemény volt Köpésről is beszélhetünk, de most maradjunk A tetoválásnál Szóval, hogy mi van? Tudom, bőr. Ha, ha, Gól. Nem. Nem sok omulott. 3-53-94-51. Ez a CD le is ilyet. Kezdje belülről? Gól. Lőttek egy gólt a portugálok. Pepe! Múltkor csak egy kapufára tellett neki most, meg teljes, teljes mértékben belőtte egy gólt. Na jó, ünnepéjük meg! Most, ha valakit kell megkérdezném, hogy mit mutagott a Pepe, amikor az a mezét felúszta az orrára, és közben így lefelé böködött a mutatójával, az micsodát jelzett? Ez a nemzetközi futballnyávban mit jelent? Nagy jó kis góltfejöt. Nagyon A gyengébek kedvéért most még egyszer megmutatták. 25. perc, még 20 perc van az első félidőből. untuk kau me telefon aku there must be an aim jar and she's playing the mind mint akkor még valamit kérdezzük, a abba hagyom. Annyi lehetőséget biztosította, hogy beszélgessünk. Még egy dolog, ez a vegstől függetlenül. Önök hány éves korukban jöttek arra rá, hogy amit önöknek mondanak, azt nem biztos, hogy el kell hinni, ezért egy jelentős mértékben kell tudni tartalékolni arra nézvést, hogy a másik csak zsaról játszik, és ezért azt is figyelembe kell venni, hogy az egyáltalán nem biztos, hogy úgy lesz, ahogy mondja. Ez az azért kérdezem, mert én régen teljes mértékben bizonyos embereknek, és ez egy bizonyos relációtól függött a szüleim voltak, vagy a feletteseim, előjáróim, nagyon hosszú ideig mindent elhittem, Uh, és hát gyakorlatilag 5-6-7 éve van ez így bennem komoly kétség, ami azt jelenti, hogy hát 48 év minimum eltelt, úgy, hogy én ezt elhittem, de még itt van a tetovált kar, a köpés. És ez ennyi lehetőség, amiről beszélgethettünk. 18-27-22 van, az eredmény 1 óra vezet Portugália, ez az itt és most számottalan támogatóval és nem támogatóval Televízióval, ami nem a miénk, de nagyon jó képe van. Mindjárt a következő gól, de mégsem. Ha valaki nem tudná a telefonszámot, engem Fiala Jánosnak hívnak, de ezt nem tudja bepötyögni. Az elérhetőségem ez egy telefonszám 353-9451, ezt elmondom még egyszer, 353-9451, és azt is kérdeztem már mellett, hogy ki játszik most. Nábor telefonás? Igen, gána nábor telefonálott, valami egészen csodát kört, vagy olyan készüléken valami megtisztított, főleg nem úgy, hogy egy telefon és egy internetes rádió, most van tovább látszóul az a szolgák. Mindig komolyra gondolom, így a tadienkor, mert azon gondolkozom, hogy ez olyan, hogy amikor valaki egy gyerekes érte át a típust egy nap volt először egy parkban, és közben rádiót hallgat, hogy ez normális dolog, -e, de nem akarok nagyobb mértékben megszólni a kelletténél. Hány óra van Gánában, és milyen az idő? Fél öt van, ö, szülke, felhő gomolyognak, ami teljesen normális délutára van látszólag esti fog, megint. Hány fok van? Negyven. <gül> ez, ez is teljesen normális. Ugye tisztázunk mind azok számára, akik nem tudják, hogy te most éppen aranyát ásolod, vagy mit csinálsz? Hát de egész konkrétan most dolgozom, bent vagyok egy aranybányában, és egy autóval szállítom az üzemanyagot most a gépenhez ez is a feladatom így között, és az aranybányak kellős közepén vagyok. 4 kilométer hosszú, egy része csak. Gána nem lehet benne az Európa-bajnokságon, mert Gána egy kicsit nem Európában van. Gánaban hogyan fociznak? Itt őrületesen fociznak. itt a legkéső faluban is van egy, egy két kül akva és azonnal fociznak, tehát itt, itt az, az az alap. És nagyon szeretik, itt nagyjából háromszor egy héten mindenki meccset hallgat, és azon kívül, amikor ez nincs, a helyi meccseg nincsenek, akkor pedig a chelsea meg a united meg mindenféle angol bajnoki kifutam, hogy meccseget néznek. Kiülnek a TV-jelé, ha TV a faluban, akkor mindenki azt nézi. De például az Európa-vajnosságot gondolom nem adják. Hát most konkrétan azt is adják. Ez annyira nem érdekli a gánaiakat. Itt a magyar kollégák ilyenkor hallják, a már csüngenek a TV-n. Van egy sporthadó Dél-Afrikából, ami nyúlva fogható. Annyira nem is nagyon sok gálai tudja fogni, de nem is nagyon érdekli őket ez a fajta foci. Te fociztál? Nem, én nem értek hozzá, viszont nagyon élvezem közöttük a mesnézést. Volt szerencsém egy ilyen táborban velük együtt televízión nézni, az Afrika kupát és a legutóbbi világbajnokságot is úgy néztük, hogy voltak kb. 140-en feketékei afrikaiak, mindenféle nép, tehát nem egy országból való, és egyedül egy fehér, és együtt néztük, és tombolva újra néztük végig megkivetítőn, és megkérdeztük, hogy mely csapatnak szurkulog, amikor az Egyesült Államok jártott, ha jól emlékszem, pont talán elepáncson parta, most nem mondjuk ebben pont biztos, hogy elők, több szekete volt az amerikai csapatban, mint az afrikai csapatban. De most ez nagyon furcsa volt -e a világbajnokságon, és az volt a másik, hogy én viszont az afrikai csapatnak szurkoltam felítődőben, mert nagyon szeretem azt az erős futballt, amit, amit itt hajtanak. Még miatt elköszönnék tőled udvariatlanul? Még se tehetem azt, hogy ne kérdezzel meg tőled, hogy miért telefonáltál? Azért, mert hallgattam, a szülemben van egy helyeallgató, és vezettem az autót, hogy tudom hallgatni a mi magadást, és azt kérdeztem, hogy mikor? érkezett el az a pillanat valakinek az életében, amikor tartalék alá nem azt mondja, amit tud. És? Nem olyan bő 35 éves koromban körülbelül kiszenetős csalódások és orvavágások utáljattam rá, hogy én ennyire naiv vagyok. De Most is ilyen naiv vagyok. Igen, egyébként ez egy jó szót, valójában ebben van naivság, ez kétségtelen, lehet, hogy más azt mondja, hogy áll naiv. Én nagyon sok időt elvesztettem, és megmondom őszintén, hogy most, hogy reálisabban látom a világot, egyáltalán nem vagyok tőle boldog, bizonyos mértékig visszasírom azokat az éveket. Az érzelmileg sokkal gazdagabb volt, mint Vesztetni így. Volt. Hogy, hogy elvesztettél sok mindent azzal hogy becsapva, Nem az egy érzelmileg gazdaga világ volt, attól hogy az ember komolyan vette azt, ami a környezetében van, az egy sokkal egyértelműbb világ, mint ha az ember azon gondolkodik, hogy a másokat mennyire kell komolyan venni. Ha nézzem, most én azt játszom most már direkt, mert a pontosan tudom, hogy ki, mikor nem uh, fogja belátni. Jó, pontosabban mondva, ehhez persze az is 12 hogy lassan én is ennek megszólam viselkedén, tehát nem játszoba szónak ebben az értelmében másokkal. Hát ez irritánas is van, jó. Szerintem is. Meg sajnos valamilyen szerepben van. És honnan, hova viszel most éppen benzint? Hát 800 liter gázolaj van a bánya egy végéből, a másik végéből. Tehát nagyjából egy 10 kilométer kellett harrévinnen, mert egy helyen kapjuk, és mi mindig máshol vagyunk, ahol éppen a, a berendezés működik. De figyelj, te most nem, nem pengeted ki a teljes vagyonodat, amit egyébként megkeresel? csak ha bekerülne és örömmel tenni, mert ez olyan ritka alkalom. Hát úgy gondolod végig, hogy egy emberre beszélhetnék, akivel ott van is szívesen beszélnék, és akkor most megtehetem. Át, az... Jó, de most aztán mégéppen tartom azzal, hogy legközelebb találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy lelkismeret van a pénztárcad miatt. Nekem. Ezt a zenét kéne kitalálni. Most játszhatnánk, hogy Gánán kívül kihallgat bennüket Japánban és máshol, de ha nem veszik rossz néven, most ezt a játékot, ezt kihagynám. 353-94-51 az elérhetőségem, ez az itt és most, amiben nézzük a meccset, és ma nem megyünk a sütitbe, mert azt elárasztják a kosma turisták. Igen. Nekem is van egy afrikai foci élményem, Én 2002-ben voltam Kenyában, ahol elvittek minket a puszta közepére 150 kilométerre a civilizációtól, ahol egy ilyen masszáj faluban voltunk, csak ilyen piros ledernyekben, tehát teljesen, nem semmiképp sem mondhatni, hogy ruhával lévő masszáj harcosok vasillával meg rudakkal a kezükben. És pont aznap volt a brazilia-anglia meccs de sehol egy áram a faluban tehát semmi, tényleg a semmi közepén és Se oda vitték minket egy olyan sátor 2-0 elnézést ez fontosabb, sende vagyok nem, 2-0, csak mondom, a portugálok ezeknek 2 0 igen? ki lőtte? azt tudom én a portugálok vagy azon belül ki? majd ha biztos leszek benne, nem akarok rossz nevet mondani figyelj! és egyen ilyen sátorban úgy néztük a meccset hogy ketten voltunk fehérek Körülöttünk kb. 200 masszájhartos, mindenki a láncsát oda tette a, a bejárathoz, és a tévé úgy ment generátorról, hogy a, a két szélén így behorpadt a kép, mert nem volt a megfelelő szeszültség a tévéhez. Na akkor még egy másodperce várják, mindjárt ki fog derülni, hogy hogy hívják a jó embert. Nagyon nagy gólt lőtt, Na, nem a náni, a ő beadta, és egy ember, aki nem hajlandó a hátát megmutatni. Majd valaki megmondja és meg vagyok sértőd, hogy ennyi nem tudott valaki betelefonálni egy rohadt névből, rohadt törölvől. Helder Posztiga, így hívják, Posztiga, az biztos, hogy a Helder-t így kell egytén, Igen. Jó, a műsorzat vállalkozás. Minden foszista olyan, mint a másnaposokban az egyik szereplő, hogy teljesen becseszve véletlenül kipingálják? Úgy, mint a Mike Tyson, csak a foszistákat mindig a karjukon pingálják ki? Ők mind a másnaposokban szerepeltek? One small bandage some nurses never learn 48. perc Dania Portugalia 0-2 Nyatlában 2-0 anáztok abban a cserek is 2-0 ravezettek a félidőben Amennyiben nem halmoznak el a telefonokkal, és Kóbor János nem vagyok hajlandó nézni a szünetben, abban az esetben nem sokkal 31 hét A elköszönök. Amennyiben telefonálnak, itt maradok 6 óra 58-ük. 3-53-94-51 itt megtalálnak. ortero de ani rogas kid nagyon jó arcú edző. 10. perc 3 5 3 9, 4, 5, Egy, Egy nagyon jó kis labda volt A beadás már kevésbé Kiket hallunk? Az eredmény. Nagyon jó kis gólt lőttek a fejeltek a portugálok helyett a dánok. Kettő egy. Ezekben nem lesz annyi az eredmény, mint tegnak volt. Terepkettő egy volt a végeredmény. 42. 42. Les volt. 42. Akkora egy volt, de akkora les volt, mint egy ház. Azt apuká mondta. Senki nem integetett. Akkor nem volt les. Les volt? Na, kész. 41 perc, 7 másodperc, akkor ezt kérdezem. Mondjál meg, hogy les volt-e vagy sem. Háhó! Ha Szerintem les volt. Önök szerint? Igen. Szerintem nem volt les, és a rabda nem hozzáirányult. És a passzív les az nem les? Szerintem nem. Les nem les, 1-1. 9 4 De az elrúgásának a pillanatában, ha valaki a mögötte áll a játékosnak beleértve, hogy hozzá vagy nem hozzá passzolnak, tudtommal az les ebből a szempontból, passzív les, szinte lényegtelen. Rosszul mondom? Tudnánk, hogy mennyi ideig tanultam én annak ideig leszt? Egyáltalán nem értettem. Szerezzenek már sikerélményt, vagy szebbességek azzal, hogy ehhez sem értek. Les volt, vagy sem? Öregelt. Tiszteltem, Svégez Zoltán. Én most éppen a Kolózsi tér környékén járok, és a Fiamér megyek foci edzésre, és megkérdezem az edzőtől, hogy létezik-e ilyen, hogy passzív lesz. És akkor én ezt jó lesz, nagyon szépen köszönöm. Aztán majd nézze meg a mérkőzést a nem tudom, hanyadik percben, mondja meg, hogy egyébként a második gólya, vagy az első gólya a Dánoknak, hogy az nem lesz volt -e. Két perc hosszabbítás. Saya faham dia dah tercukur. Kena benar sandal telanjang. Nampaknya betul, misalnya sandal yang terlalu jenak, saru. Mana khusyuknya tak minyak saru? Masa nak kisah hidup minyak saru, dia Saya cakap nak ambil. Tisu tu, esta harta nak hal bercucuk sana, ambil hogy mit kérnek Lesnek. Lesnek minősül a játékvezető véleménye szerint a támadásban aktív résztvevő játékos csapattársától úgy kapja meg a labdát, hogy az átadást illatában közelebben az ellenfél alapvalarához, mint a labda és az utolsó előtti játékos. Ebből a szempontból ez itt most nem volt Les. I don't even know. To... judott egy e-mailt az mec nézésére te voltam vissza, főmindeneset szeretettem elmondani önöknek, hogy a megérzéseimmel nagyon, -nagyon rendben vagyok. <Sessz> By the moon says goodbye to this day Nem te hogy holnap leszzermód úgy hogy arra kérlek hogy A new a támogatta a 7. kerületi Dembinski 39 Közvetítést a Sharp Electronics, az LCD technológia úttörője támogatta. Kapcsoljuk ki. Az e-mail így szó. Ugye én már történt inzultus kapcsán, és azt mondta, hogy ott a Svejcer család nőtagja aktivitása szerintem nem minden szempontból méltánylandó. A többen traktáltak azzal, de műsorban nem emeltem be annak a férfinak a történetét, akit állítanak zsidószármazása okán megtámadtak. Most az alábbi közleményt adta ki az RTL Klub híradója. Az RTL Klub híradója június 12-én este számot beárulás hajnalatos esetről, ugye egy 70 évköli férfi fit vallási hivatkozása miatt támadtak meg az utcán. A beszámolóban azonban nem az igazi áldozat jelent meg, és a támadás idejesen volt egyértelmű, a csatorna belső vizsgálatot rendelt el, a riporter már nem áll az RTL munka munka, az RTL már nem az RTL munkatosa. A híradó terapeusti adásában férheirdetűl hangzott el, hogy mikor támadták meg a Budapest belvárosában egy férfi idős egy férfi idős szabozása miatt A támadás május 4-én pinteken történt, és a férfi kb. 60 éves. Az esetmélet az RTL Klub belső vizsgálatot rendelt el, azzal, hogy a riporter nem a sértett szeméről készült váhóképet használta a híranyag elkészítéséhez, Súlyos szakmai és etikai vétséget követett el, és pontatlanságaival is megszegte a csatorna volantkozó szabályjegy, de ezt ő maga is belátta, és közös megegyezéssel távozott a csatornától, a Kotroszó Robert, az RTL Klub hírigazgatója. Az RTL Klub az érintettektől és azoktól a médiumoktól, amelyek ilyen formában átvették a hírt, után elnézést kér. Most akkor az a, az a helyzet, hogy május 4-én, tehát hogy valamiről beszámolt az RTL Klub, ami nem azonos azzal, amit ami május 4-én történt, ám május 4-én ezt a 60 év körüli férfi zsidószármazása miatt támadták meg. Lehet, hogy nagyon fáradt vagyok, de most persze számomra ez se egyértelmű ebből a hírből. A mai műsorból még kilenc perc van hátra. Én megérzéseimre hagyatkozva nem beszéltem erről. Nem a dátumban nem voltam biztos, hanem azt gondoltam, hogy itt most zajlik valami, ami ezért nem biztos, hogy a nevemet akarom adni, beleértve, hogy van gyanú perem. Olyan kifejezés egyébként így ebben a formában nincs. 3539451 az elérhetőségem. A műsor még négy percig tart, mert utána a Csalódszkival meg kell, hogy ragadjuk a tévét, hogy kivigyük innen. Zárószem. Köszönök, ha önök nem telefonálnak. Egy merő volt. Igen. Elnézését kell kérjen. Pepe, hogy benne velem beszélt, csak nem a telefonom. Most sokerült, ne vegye tiszteletlenségnek, nem raktam le, csak nem merült. De, Eztetleg ohajtja folytatni vagy. De miről volt, szóval elfelejtettem. A Pepi mondta, hogy favárva is hentes, és én próbálom őt meglézeni, hogy nem az. Én értem, én azt kérdeztem, hogy azok a játékos társai, illetve azok a játékosok, akiket megtapod, azok vajon ehhez hogyan viszonyulnak, miközben egyébként van érzéke a focihoz? É, én sajnos nem vagyok sem, az ellenfelesem a játékos társa, bár az lemég, de én szerintem, hát az a megtapos nézőpont kérdése. Nézze, ez nem néző. ne haragudjon, a Murignyóhoz se tudok azóta új viszonyulni, amióta belenyúlt a Barcelona mostani edzője, korábbi másod edzője szemébe. Hely Van helye a pályán, ha minden egyes esetben független attól, hogy kiállítják-e, vagy sem bocsánatot kér. Én ezt nem tapasztaltam, egyik őknél sem. Lehet, hogy naív Naív vagyok. Adás, kísérleti adás, minden műsor, utolsó műsor, amennyiben módomban áll, úgy a jövő héten lesz legközelebb itt és most, ezen a héten és a jövő héten, hétfőn és kedden nem. Önnek pedig szeretném azt mondani, hogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Bajladjuk abba, hogy fáradt vagyok, nem vagyok már alkalmas arra, hogy hallgatókkal beszélgessek, viszont hallásra, és viszont hallásra mindannyiuknak.